Doi na celor îngroziți. Doamne, când i -a încheie, au venit cu alor lor covor de bombe, bucurește au nimicit. Doamne, când i încheie, au venit noi de crime și trădare, nu le-am mai amintit. Doamne, când i încheie, au venit cu ale lor secte ucigașe, suflete, ne-au otrăvit. Doamne, când i-a au venit cu o dibace viclenie să ne fure, specialiștii ani întregi s-au străduit. Doamne, când i-a au venit, toți stălhale de prin lume, peste noi au năvălit și că au dreptul să fure, au țipat și s-au grăbit. Doamne, când i-a au venit, cu drăceasca lor hârtie pe cei slabi i-au amețit, dar pe noi n ai ocrotit. Doamne, când i au venit, toți la cheii țara noastră se le închine sau gândit. Doamne, când i închei au venit, noi, în loc să-i împușcăm, ca pe oaspeți am primit de aceea în cartea vieții, nume nou ne-ai dăruit. Doamne, când i au venit, rușii s-au burzulit și armatele în taină de război și-au instruit. Doamne, când de închei, au venit, cu războiul lor cumplit, lumea întreagă s-a îngrozit, de aceea lor o sândă, Tu la iad le-ai pregătit, când cu foc ca pe Sodoma, peste ei ai azvârlit. Lacrima celor îngroziți, Doamne, lacrima celor îngroziți pentru noi ai păstrat, pentru că de două mii de ani crucea neamului nostru am purtat. Cu lacrimi de sânge ne botezat, Când toți harii lumii Peste noi năvală au dat.